Muziek hey, die hart van die boer Toen het daar om vier namerig Samen met Kori Goeiemiddag en hartelike welkom by my program uit die hart van die boer waar ons gesels oor alles en nog wat van belang vir die boer vanaf sake en die huidige toestand in die land landbouw en alles en nog wat baie dankie aan Kathy met haar program van dag en ook baie dankie aan Jolanda met die nuus en die weer in die oggends. En die verheedinge nare 30 oggends weksdae is Jolanda op die lig met haar nuus en weer. En natuurlik is ons 'n groot gelukkige sin hier so by Netradio is aan in stereo. Natuurlik dan sou ons uit in samewerking tussen Netradio is aan en if in stereo as jy nog nie geweet dit nie. Maar voordat ek voortgaan die program wil ek net noem, die radiostasies raak nie betrokke by politieke of goedsdienstige argumente nie. Die artikels en materiale gebruik in die programme is ook nie noodwendig, die siening van die betrokke omroeper of die radiostasies nie, maar die van die artikel of die berichtskryver. Die radio die nie steers ontvang en is neutraal van enige politieke groep of agenda. Maar voordat ons verder gaan met my spijskaart, kom ons luister eers na nou ‘n lekker stikkie muziek. En op die draartofel het ek vir ons die Alabama studentengeselskap sy muziek keerspel geniet om. Vriende geselskap met hulle keerspel, lekker vrolijk op hierdie middag en is lekker koel cool in ons area en het het lekker gereden gisteravond so hard dat ons nie van ons programme kon uitsaai nie, ja nie, ons mag voorzichtig wees as die weer lig slaan en as dat soar weer is, ons is op ons rekenaars en op internet so dat het is makkelijk dat ons Dureste ding beskadig kan word deur weerlig en swaar weer. So ons is maar versigtig, verskoon maar, sien ons maar oor. Ons sal wel opmaak vir daar die tye. Op my spyskaart vandag het ek 'n bietjie wat in die nuus was die afgelope paar weke, belangrike inligting vir ons boere, kyk na plaasmoorde en ook kyk ek vandag na 'n bietjie statistiek en die misstatistieke en een beetje na korruptie en nog pensioongelde wat bedenklik bestuur word en laaste vandag op my spijskaart het ek praatje oor medicinale kraaie ek wil net noem dat hierdie kraaie en hierdie raarte wat ek oor die lucht gee nie bedoel is om slaafs na te volg nie, jy gebruik dit op eie risiko, vir volg het op eie risiko, en indien jy op medikasie is, vir al bloedverdinningsmedikasie, of enige andere medikasies jy kwaal het, raadpleeg ees jou dokter, voordat jy enige van die raad gebruik. Eerst gaan ek kyk na die plaasmoorde, en het is baie jammer na hetseer, dat die regering nog steeds geen aandig aan plaasmoorde gee nie, so staan het in die media, In een van die brugies lees die ANC's blinddoek benadering tot die vlaag plaas aanvulle in die landsiederd president Srylder Mapposa, sy aankondiging dat grond sonder vergoeding onteindig aan woord, dit laat veiligheidsleemte op plaas wat dan sy hand uitdruk en versterkt die perceeptie in die buitenland dat massa vervolging van boeren in Zuid-Afrika plaas vindt. Daarby die minister van internationale verhoudings en samenwerking, die die wees so do, Boos raak vir die feit dat die buitenland plaas aanvalle toeneemend beskou as grootskaalse vervolging van boorde in Siet-Afrika, toen haar regering niks om die veiligheid van boorde te verseker nie, boorde al geskryf. Meneer Jan van die Kerkvrijstadse leier van die Vrijdfront Plus beskuldig sy soelo, daarvan dat hy geen aandig gee aan die realiteit van plaas moorde nie en gediering die selfde nawek wat sy diplomatieke vrede tussen Australië in Zuid-Afrika probeer bewaar het, is Christen blooi 80 maandagochend op sy plaas in die pal roodestruk vastgepunt in verskye kere met een mes gesteek. Uh, punt 38 revolver en algeveer is in die aanval gebuid en 2 aanvallers is steeds op vry voet gewees sy so soel ek in echter nie meer die waarheid van die wereld wegsteek nie maar die buitenland het kennis geneem van plaasanvalle soos die meer van die kerk. Sy soelhose eier regering is verantwoordig vir die toeneemde persepsie dat boere in Zuid-Afrika op reed aardige weise vervolg en vermoor word en sy soelhose eier regering verstaat persepsies dat boere grond gestel het. Dit is ook sy soelhose ANC wat grondonteinding sonder vergoeding in Zuid-Afrika wil versnel maar die antwoorde kan verskaf oor hoole gaan keer dat dit nie met geweld gepaard gaan nie so die geval is. Sy soelhose eier regering het bloed op sy hande met elke boer wat aangeval word en sy gaan toenemend onder druk wees om internationale vraag op te word te beantwoord so het meneer van die kerk verder gesê en in die lig is daar ook uh, aksie van motorfietsreiers wat gaan bril teen plaasmoorde dit is al 911 motorfietsreiers wat tens bezig is om te die toer dier die land om die aandag op plaasmoorde te vestig en versie daarteen aan te moedig. Die 911 ridders besoek op die toer verskye politiestasies met die doel om die politie te ondersteun in die werk om plaasmoorde te bekamp en te onderzoek. Kom ons luister ees na stikkie muziek voordat ek by die korruptie en die misdaadverslag kom en hiet ek vir Rihanna naal met self te draaitafel, kom ons geniet om. Is daar goed genoeg om jou net hier te los? As ek die wereld zou so verover, so dit my alles kon. En is die rand en sê die moeite waard By jou Nie nee, ek weet nie meer Nee, ek weet nie meer En ek sien hoe al die jare Tussen ons kom leef Een biekje meer in die bank Maar wat het ons beleef Is die verlange wat het voel Vanaan my nie terug na jou te doen Weet ek nie meer nie, ek weet nie meer. Want ek sien nou al jou tranen gebeur en pijn. Dis dit Godse genade wat ons hier leid. En al leid ons nie meer in diezelfde bed. Ek wil lief vir jou. Ek wil lief vir jou. In die tijd ons uitgewoont en nou voorbij gesteer. En ons het ons op ons eie weer opgeskeer. Maar as reelsere gelaties waar jy is benang. En nee, ek weet nie meer, nie ek weet nie meer. Jy vergeer die woorde wat gesê is tussen ons. Ek probeer jou te herinner, maar dit is tydgemoor. In die ouderdom, ek jou kom al, maar dat is beter waar jay is. En jouw tranen gebeuren in pen dis het God zagen na nou met die selfde bet. Ons kyk volgende op my Spijskaart kyk ons bykie na die korruptie van 2017. David Lewis van Corruption Watch het in die 2017 verslag aangetoon dat daar een toename van 25% was in korruptie in 2017. Seter 2017 toe Corruption Watch gestig is, is meer as 20.000 klachtes van die publiek ontvang rondom korruptie. In 2017 is 5.334 klachtes ontvang, wel van 46% in goud 10 en 13% in natal voorgekom het. En interessant is dat 30% van die klachtes gelee is tegen korruptie provinciale regeringsambtenare, 29% gerig op die nationale regering en 22% op plaaslijke regeringsambtenare. Onkoopreibeslaan 27% van die toale klachtes in 2017 alleen. 1 van die 80% van die klachtes is dus gerig tegen ambtenare in diens van die staat en daar kan aangeneem word dat die meeste van die ambtenare lede is van die huidige regerende partij. Vervolgens ek ook gaan kyk na Eskom en Transnet wat onderzoek moet word. Cyril Ramaphosa het op die speciale onderzoek en het opdracht gegee om bewerings van wanadministrasie te onderzoek by Eskom en Transnet. Eskom sy 1,6 miljard rand contract wat dier McKenzie beding is vir trillin of trailing, gupta in en transnetse 54 miljard randkontrak om lokomotieve aan te koop, sal onder die soeklig kom in hierdie onderzoek. Waarnemers is bevrees dat dit te min te laat is. Beide Zuma en die guptas as ook al die uitvoerende of die hoofuitvoerende beamtes en die betrokken ministers beweer dat hulle niks verkeerd gedoen het nie. Die vraag is dus of die skuldigis gaan vervolg word en of daar gepoog word om voornse te herwin. Ontlederse corrupte staatsdienst sal nie in Ramaphosa se tijd skonegemaak kan word nie, vooral as van die corrupte ministers saam met hom in die vleisbote in die, die gebouw sit nie, so sê die artikelskryver. Die volgende op my beswijskaart is politiestatistieke. Maar kom ons luister eers nog een stikkie muziek voordat ons daarby kom en op my speelhuis of my draaitafel het vir ek vir ons karen zoeit met as die muziek begin speel. Hier kom hy. Alles sê ons wat geloof Let's see So I Dann mit Verbeginners sinkt's Wort meine in ganze danne me kruch'd leidmuch mein in begleistern a sack für hosen je kann nie lach mit flechd das wird je Jij moet en maak iemand blij want dan sal jy altyd kan saam zijn as muziek beginst Thank you. muziek begin speel en natuurlijk praat muziek harder as woorde nie waar nie volgende op my spijskaart is die politiestatistiek in Suid-Afrika die netste politiestatistiek toon een bleek prinkie vir ons rennboog nasie spieders die onderzoekbeamtes het in die afgeloope Jaar 781.800 Verdachtes onderzoek uit een getal van 2,15 miljoen aangemaalde sake. Rakende misdaad in vrouwe is daar slechts 150.000 van die 205.800 sake onderzoek. Die verslag erken dat die SAP die dikwels weier om sake wat aangemaald word te registreer wat beteken dat geen dossier opgemaak word nie. In ander gevalle word ernstig geklacht is na een mindere klag verander, soos wanneer verkrachting aangeteken word as seksuele aanranding en aanranding eerder as ‘n poging tot moord. Dit maak die vrygestelde statistiek totaal onbetrouwbaar en is die rede waarom Jan Publiek steeds minder vertrouwe plaas op die politie om sy veiligheid te verseker of om behoorlik aandacht te gee aan die oorsprong of opsprong van die misdadigers. Wat wel echter degelijk aandag krij, is die BBP's beskerming, hiervoor is 1,5 miljard transpandeer, om regeringsambtenare en hulle goedere te beskerm. Mokpinte, wat, wat vir die politie gestel word, wissel van 37% tot 65%, dis word daar verwacht van 'n onderzoekbeamte, om ongeveer die helfte van die sake, wat die onderzoek op te loos, of aan te spreek. Volgende is die nes oor die pensioengeld wat onder bedenkelike bestuur is, terwyl daar groot vraag hang oor die beoogde notering van een nieuwe mediemaatskapie wat straks deels moendlik gemaakt kan word met geld van die staatsdienst pensioenfonds, raak dit al hoe duideliker dat die STPF, die staatsdienst pensioenfonds, sy geld en of velelei bedenklike transaksies ingedruk word. Die nieuwe Mega Media Groep Sagar Mata Technologies word ook besit deur die familie trust van Iqbal Zewai, die uitvoerende voorsitter van die Independent Media. Die is be if it our reach die openbare beleggingskoöperasie wat dier die fonds bestuur word aandeel van 85% in Independent Media. Leidingsmedia berichte in Business Day is Independent Media in een geldelike verknorseling en hoop word geplaas op die verkoope van aandeel vir Sagamarta Technologies na die maatskap komende vrijdag op die Johannesburgse aandeelbeurs genoteer is om om te red. Dit blyk dat die Independent Media deel van Sargarmatha Technology sal word en so doen die bevoegd sal word dier die nieuwe genoteerde maatskapie. Advokaat Anton Abetz, voorster van die Vrijheidsfront Plus, sê daar is echter een probleem in die notering aangeseen Sargarmatha Technologies volgens berichte technisch insolvent is en dus ees privaat bevondsingsland ontvang, voordat dit voldoen aan die vereisdes van die wet op financiële markte. Die maatskapie sal bewys dat dit gekapitaliseer is met minimum 500.000 miljoen rand, en dit is goed, moeilik, dat die OBK weer versoek is, om hierdie konteks in nog ee ekbalserweie avontuur te beleen. Die Vriesfront Plus het daarom in die skrywe, wat gerig is aan meneer Dion Bota, die OBK so'n kooperatieve hoof, waarin hy gevra word of die OBK wel so danig aandeelig aan aankoop, tot met die uitreiking van hierdie verklaring, was daar geen antwoord ontvang op al hierdie vra nie. Indien die OBK wel van plan was om aandele in Sagamata Technologies te bekom, sal die Vriesfront plus die SDPF pensioenarise adviseer om onmiddelik een interdikt in die transakse in te bring, so sê advokaat Albertz. Daar is een hele paar voorbeelde wat dui op die bedenkelijke wijse waarop hierdie stadsambtenaris pensioen geld oor die laaste paar jaar misbruik is. Die fonds met debate van 1,87 triljoen rand, is die grootste belagger in die landse ekonomie en is daarom een baie aanlokelike teiken vir misbruik, woordel geskryf. Die eerste punt was in februari 2018 het die OBK 5 miljard rand geleen aan die ESCOM in die vorm van oorbruggingsfinansiering. In maart 2018 die reservebankplaas fB Mutual Bank onder kuratele en OBK besit so wat 30% aandele in VBS. Dit is ook bekend dat VBS een lening van 8 miljoen rand aan president Jacob Zoma toegestaan het vir sy skuld by den kandela. Die Vriesfront Plus is van mening dat die belang wat die OBK in die FBS bekom het nie om suiver saakredes gedoen is nie. Die OBK het een reese belegging in staan of gehad, en in december vlede jaar is die vrees uitgesprek dat die SDPF een verlies van soot 12 miljard rand met die belegging kan lei. In 2015 het die OBK landman van ondergang gereed door buiten sy bestaande aandele een verdere 25% van die platinum te bekom door die rechte uitgifte van die sukkelende platinum producent producent te neem. Die beleggingsbedrag was 1,9 miljard rand van belang is echter dat het gedoen is nadat landmense aandeleprys in die voorafgaande jaar met 80% gedaal het vanaf byna 35 rand tot skors 3 rand. Wat markwoorde aan betreef het dit binnen 1 jaar 29 miljard rand tot 3,5 miljard rand gedaal. Dit was dus ‘n onverbloemde redingsaksie. In 2014 is berig oor die transaksie wat die OBK so wat 3 miljard rand beleed in ‘n feitelike bankkrot oliemaatskapie Kymec Energy. Daar is berig dat ene meneer Kase Laval, een Amerikaner van Nigeriese afkomst en kennis van voormalige president Zuma, en beheer was van die maatskapie, daar is echter nooit weer hier oor bericht nie, en dit is nie bekend of die maatskapie steeds bestaan nie. In 2016 was daar een groot ontevredenheid toe ekonomiese ontwikkelingsplan vir 20 of Pretoria goedgekeer is met geld komende van die OBK en die aankondiging dat slechts swart mense daar bebaat sal vindt. Uit die voorafgaande is het duidelik dat vele beleggings nie om gezonde sakerredes gedoen is nie, so is die advokaat Alberts van die Vrijdsfront Plus en hulle sal voortgaan om gesprek met die OBK bestuur te voer en sal anhou om parlementaire druk op die minister uit te oefen om die staatsdienstpensioenfonds onder die pensioenfondsberechter se juristiksie en beskerming te plaas. So sê advokaat albids van die Vrijheidsfront Plus. Kom ons luister nog so'n stikke muziek, dit is baie om te verteer al die inlichting wat hier gegees, en ons luister volgende na die jubelsfantasties met een pille verkaarswees. Pille Vormatoria! Toe hier die gebouw Sy arms vir my en jou kat toe vouw die elektrische vonkombes Verswees vir die platberg En ons veilig vasthou Om die brandstig te danskouw Ek soek pulle vir kaars wees Vir my gekat as jyne wees Weks wat die tykie vir Kennis maar wiese so, val ek gasries so al baie baie se ek kom hier 'n spesiale promosie vir baie om vir dankbaar te wees Hallo tien fuerte en ons konstante verdra 3 oorbodig op en nie die tijd van samen zijn straalde jakkes, vijs en hieren wachtjes en als vrienden ek soek pulle vir kaars wees, vir my gekette sier en wees, niks wat die tykje by die zee kan genees maar wie is een pulle vir kaars wees Af by die sal huis Ek gaan wees Een prijspromosie Van die men Gebaie om te wees As jy thuis is Waar jou hart is Wat wil aan hier uitbreek Uit my borskas uit Genetische land snap die plasma wat sproog het weemel in de massa te veel schade ek soep hulle verkeers wees, vir my gekant is hier wees, niks wat het ek nie bij die sê nie kan genees maar wie soep hulle verkeers wees ala 5, 6 ek gaan wees a prijs promosie ver Om voordankbaar te wees Ek soek volle verkaars wees Voor my gekaard te sêne Dit wat betek die bij die sê Ik kan genies Maar wie soek volle verkaars wees A bij die sê is Ek gaan wees A prijs, promosie, fenomeen baie om voordankbaar te wees bleef vergast wie het hier heel fantastisch. Ik heb gaan kijken naar die voogde op mijn spaarkaart en dit was natuurlijk ook een beetje financieel nice. Dit is gaat wat beschikbaar gesteld is voor opkomende boeren. En daar wordt gezien dat Coca-Cola is al het een stichting in die lewe geroep om sogenaamde opkomende boere te help met 400 miljoen rand in dit gestoord in die fonds. <coughs> Jammer, <coughs> volgens CCBSA is dit vir die ontwikkeling van die historisch benadeelde boere en gaan diegene gehelp word om te ontwikkel as boere. Ontleders weis daarop, dat die geld ook in die selfde bodemloose grondhervormingspit gegooi word, as waarin die regering al miljarde rande gegooi het. Stemme gaan ook op, dat CCBSA gevram moet word, om geld te gee vir een fonds vir familie, wat weesgelat is, wat weesgelat plaasmoord, waar die broodwinner daak, en daak ook sy gade vermoor is. Heel wat mense het ‘n reaksie op CCBS as aankondiging gesê dat hulle eeder ander producte sal koop aangesien hulle nie hulle geld vir die politieke korrekte aksies wil gee nie. En dan natuurlijk, groot in die nies is Winnie Madikizela Mandela wat die ex-vrou van Nelson Mandela was en in die ouderom van 81 jaar in netkeermilpark hospital oorlede is. Natuurlijk is dit haar begraafnis die saterdag en reeds in 1986 april het sy volgende toegespreek in Mensie wat in die land sal bevry word dier te rechtstellings met vuuraukies en brandende buitenbande om die veroordeelde sy nek. Sy is in mynig die 91 skuldig bevind aan kaping en met aan aanrending wat in december 1988 by huis plaas gevind het, een van die vier jeugdigtes het later in sy vonde beswaik. Sy was ook n sterk ondersteuner van Robert Mugabe's beleid van grondonteining. In oktober 2001 is sy op 60 aanklikte van bedrog en 25 van diefstalinghof en in april 2023 is sy 5 jaar tronkstraf opgelee wat weer op appel ongeneem is en die vonus is opgeskoord. In 2022 het die parlementse ethische komiteaar skuldig bevind, wens die nie verklaring van 50.000 randse donaties per maand, sy was ook een van Malema, sy ondersteuners, en was gesien, waar sy saam geseing het, boers Kom ons luister, nog so stikkie muziek, ek het heerlijke muziek saamgebring, en dit is nou so 20 voor 5, ons het nog een heerlijke Rikkie Voert ons moet groet vandag, so ek het vir ons lekke muziek om ons meer bezig te hou op hierdie kouwe mirig. Ek het vir ons ieder Emo Adams sy kamskap, hoelie wap, samengebring, lekke snaaks, so ieder ekie daai, kom my, hi is Kom skou Willie lach nou sies as ek ekkie sy sies sien hou jou in jy's te jonk en jy's 'n kind ek soek 'n man wat weet hoe 'n man wat my lekker lo ek sê toe gee my ek kans ek kansus michael jackson dan say sakkie sakkie, sê my, vat my, papie papie Maak my maal, maak my krekke, dis soe baie lekker Hallo, die kans is goed my, was ek lekker Was jou nanas, hier is jou nanas My bokkie mooi ding, sy maak my, my hart so blij Maar ek wil graan weet, hoe gaan sy myne blij me het rest of stap An hun han en die straat ze sy dat is is bouwer se wel pra wat se man kans to will Se se se wat kan to Dat to by jes tos Se se sy wat koms to wass Tu treg ek kan nader en fler in ha Gs to will wats het al wat se wel waar. Ek bly, moet ek re, wat ek wees nog my. Sy kêk is ek 'n regio koppe dasse. Want sy wil, koms skou jy Sy sê sy wil koms to really wants. baie lekker. Koms skou jy wil once. Sy sê sy wil koms to really baie mense vra my immer, wat beteken comes to really wants. Jy het baie eerlik met julle wees. Ek weet jy as het een baie song op een baie leke en ek vind baie mensen, kan nie sê die woord gams, kawili, wams so is een makkeliker woord hoppa hoppa hoe maak mens, so maak mens baie makkelik, jy sta aan buisbeen jy gaan af, jy kap jou arms soos rijk nekeling jy sal sien, jou pelvis begin beweeg automaties Now that like weird But it feels good Now think about yourself, self When do I use this? As you come to the house, mom climb in the shower Mom climb out of the shower Mom lay on bed Mom put a big handbook Mom put the big handbook over mom Because one size fits all Papa klim in die sjouwe, papa klim uit die sjouwe Papa, wat die klein handdoekie En maak die klein handdoekie, maak die knoopie Asseblief, want hy slid op die kante van papa Asseblief Hou het op die kant Want so draai beweeg Is het weer iets verstaan nie wat ek bedoel Was hier erkes, was hier erkes So is baie belangrik dat jy hom op die kant hou. Nou papa, nou skop het in, nou is jy romantisch. Terwijl mama le op bed, loop jy voorbij die bed. En jy koeke loer vir mama, en jy koeke lauw vir mama. As jy die vermoeid binnen in jou, probeer een romantische draai insit, lekker stadig. <laughs> Moet dit nie doen als hy mykie voor jou bete sê. Het ga nie lekker vir jou uitweerkie, het ga nie. Sê wil blij staan, sê wil blij staan. Maar die belangrikse ding is, papa, jy koeken loer vir mama. The big part thing is, you kouke lau, to mama, hello mama. Lekker man, lekker. So nou kom die belangrikste gedeelte, papa. Mama gaan vir jou vraag, wat de hel verkeerd met jou? Sê gaan vir jou vraag. Maar pa, papa, nou kom hier belangrijk, en leed wel. Dit is wanneer hier ek klein knopie losmaak. Goeie hier ek klein handdoekie nie luk, en sê jy, hey mama, opa. Gamska Willy Wap Weet jy ook nou wat is Gamska Willy Wap Ek weet uh, nie rarig myself nie Let weet my wat denk jy wat beteken die Gamska Willy Wap storykie Volgende op my spijskaart eet ek natuurlijk wat ek samengebreng het vandag Die lys oor medicinale kraaie en die gebruike daarvan onthou, as jy op medikasie is, as jy reeds kwaal hy het, kontak eers jou dokter, en gesels met hom, moet jy net somme enige krij gebruik nie, die krij kan bots met jou heidige medikasie, of tak met die kwaal wat jy reeds het, so bespreek dit eers met jou dokter, voordat jy enige raad oor krij hulp en swan gebruik. Ons wil nou nie hee, dat dit iets met jou moet gebeur as jy hierdie te bekryg gebruik neem en natuurlijk ook met krye en medikasie jy doen het op eigen risiko ons spoor jou aan om enige een van die krij is te gebruik, of om dit te gebruik vir my die scenario doeleindes nie, dit is net baie interessant en dit is ook lekker as jy so krij een tyntje het, jy kan self jou krij kweek, die wat jy die van hou en wat jy daak mag wil gebruik, dit is baie baie interessant. Stier ook soms met paar wenke as jy daak krij je het wat jy in jou tyntje het of krij wat jy gebruik, Monis kom wiz en kunt ek my stierf me uh, 'n of stierf my 'n uh, beurskapie as jy dan na webverf toe gaan en gaan my soek gerus ons webwerwe by www.netrol is oop en of gaan na www.fmstereo pen sie op en sit op ons na toe gaan loer wat het ons alles daar op netrols webwerf ons ook ons potgooi van vorige programme as jy dalk een het, kan jy weer na dit luister of as jy dit weer wil staan jou self gaan luister weer na dit noem ook sommer al jou vriende familie om soontoe se keer gaan besoek ons Facebook blaaie gaan hou daarvan nooi familie almal soontoe kijk daar op die rechterkant in die middelrond zoals we blokje wat sê en wat vriends, ga na jou vriendenlijst toe en nooit sommer allemaal om ons blaaie te like of van ons blaaie te hou en onthou, terwijl jy internet toegang het, kan jy enige plek enige tijd wereld wat soms te skyr skakel in op die webblaaie, die speel ek jy speel met bob van enige salfoon, android, tablet, rekenaar of skoot en so ook tune in gaan besoek ons op tune In, Google Net Tune-in en soek die radio-statie waar jy soek sy naam Net Radio S.A. of FM Stereo en luister somt ons volgens daar na nou sommige som, al jou en familie om ons ook te gaan volg op Tune-in onthou met Tune-in kan jy ook enige plek enige tijd wereldwijdsaamkeier dit is na nou boon behalwe al ons anders kokels gaan geres na ons Facebookplaat toe, ons webplaat toe En dan kyk jy na die skakels daar. Of wie se my gemaklik luister somme op die webblad as jy dit nog nie weet nie, op die Facebook bladsy aan die linkerkant staan daar luister saam of radio of radio plak en klik op hom dan maak so 'n kliertjiek oop en jy kan tot terwijl jy op Facebook rondkeier, saam met ons keier. En jy kan saam gesaals, ek myself is nie baie op Facebook nie, maar even investeer jou se Facebook plat saam op te gesaals. Jy kan ook net radio se Facebook groep ook gesaals as jy wil, of op die um, gewone groep, as daar iemand is om saam te gesaals. Andersens kan jy my altijd op Skype krijg, kori.slabber3, en as jy wil saam gesaals, ons leedskamerkie ons liete, net radio klitskamer, soek nou daar op Skype vir net radio klitskamer en gesels heerlik saam te ons terwyl ons op die licht is of somme met mekaar dit is heerlik om so saam te keir terwyl ons so op die licht is ek sien is nou net so skyns voor 5, ons het nog een hele uur saam, kom ons luister nog een pieke muziek voordat ek by ons met die psionale planten kom, dit is van die die eerste is van die Prins Albert omgeving as jy in daai geweeste bly luister so om stierf my wenke stierf my nog inlichting as jy nog inlichting het oor hier planten maar kom ons luister van nou ees na een vroelike lekkie van Nick Stevens Doeter Scooter hier kom hy Mijn scooter is gebakt en mijn scooter is gehakt In die werk is voorbij, dus voor, is voor mij Ik ga naar die dam waar ik niemand gang verlang Die zon wat brandt op die wit wit zand Ik zie nou meis die wat ten, ik voel I'm the man Ik drink brennen wanneer koken, het maak van mij weer stout Ik heet de toeter Een toeter op mijn water scooter Ik heet de toeter op mijn scooter, enzo toeter ik mijn scooter naar jou Ik heet de toeter. Er ek heet de tooter op my water scooter Ek het de tooter op my scooter En ze toter ek na jou Ze staan toe op en ik met my top En voor my om op my scooter te rij Ek gaan toe na de taal oor die danse water Ek zei kom rij samen met ze vraag my naam En ik raak toe bikkie skam Ze vraag wat gaan Ze klim op my scooter in terug toe op my tooter Ek heet de tooter Ek heet de tooter op my water scooter Ek heet een toeter op mijn schooter, enzo toeter, ek moet schooter na jou. Ek heet een toeter, een toeter op mijn water schooter. Ek heet een toeter op mijn schooter, enzo toeter, ek moet schooter na jou. Ons toeter ben je hier, onzoeter ben je daar, en wie zou ik een ding, ik zou val voor haar. Wie zou ik een ding, dat zij na mij zou staan. Auf der Tribeke hier so 'n Vegetarin, wie so kund denk ik zo vol verhaar. Wieso ik denk dat zijn naam mee zo staan. Ik zit het te op mijn vader scooter. Ik zit het te doen. Op mijn scooter jou. Ik zit het te doen. op mijn vader scooter. Ik zit het te doen. Op mijn scooter jou. skute Ek gedo tutte robe na jou Ek gedo tutte A tutte robe na jou Ek gedo tutte Toeter op en skoeter, er en, er en, en so toeter na jou. Nick Stevens met Toeter Scooter, en as ek sê, as jy wenke het oor tuin maak, of jy het wenke oor boerderij, kon ek my geris, en ook as jy wenke het met kraaie, en spisserijje, en al die type van goeder, so dinkies die krye en medicinale plante, maar omdat dit so interessant is en omdat ek gesels oor tuin maak en boerderij, het ek gedinkt is nogal van pas om so bykie van die hierdie inlichting dier te gee en gesels oor die verskillende plante. Die plante, is ek gesê, is dier uh, van die Prins Albert omgeving en daar is ook verskye bronne vir uit het kom. Een is die koekoma kranke van die plaaslike mense daar, en eerste kyk ek na die lang blaar kruise ment of balderja plankie, dis die mensa longifolia. Die blare van hierdie plant het 'n sterk reek wat op die vel gevryk kan word om meskiete af te weer en wonde te genees. Mense kan ook een thee van die blare maak om koers, hoofpijn en swak spuisvertering en selfs men mense die hele pijne en koliek te behandel. Dit is nou die langblaar langblar, kruise ment of balderja plant, dit is die mentha longifolia. Die tweede is die balota afrikana, dit die katte kraaie, die kooi het gegloe in die geneesende kracht van die plant, om koers en maasels te beveg. Katte kraaie ook nog een belangrike kraaie, en word meestal gebruik om een thee te maak om hoes, verkouwe, griep, bronchietes, en keelseer, selfs slaaploesheid en blaas- en nierinfekties te behandel. Dit is die katekry of die balota afrikana. Die derde eneke is die milian, miliantus komausus, dit is die krykie roer my niet, en die blare is giftig en externe gebruik alleen word aangeveel, mens van die blare, maak een pap daarvan en dit word aangewend om rugpijn, wonde, kniesplekke en rymatiek te verlig. Die koo het ook gegloe dat dit hap om slang buiten te genees. Dit is die milihantus komauses of die roer my nie plant. Wie sal dit nou kon raad dat die roer my nie vir al die riedinge aangewend kan word onthou? Hy is giftig en word net aanbeveel vir uitwendige gebruiken. Ek sou sê, as iets giftig is, moet het nie as in jou vel vel smeer nie. Dis my net my opinie op hierdie onderwerp, as hy giftig is, moet het nie as in jou vel smeer nie. Met jou gel, vel kan ook daardie gift absorberen, mens, wie my doen jy self nou siek maak of self vergiftig nie. Maar dit is nou die kruikie roer my nie. Ek sloom self nie aan my smeer nie. Kom ons luister nog eens kie muziek en op my draadtafel heet ek Lorika Raag en hy was fantastisch en hylle syng vir ons klein tambootie boom, Hier kom hy As die donker my kom haal en die heren my nie soek nie, as die so laag vergaan en in Kandelaar van sterreval Begraam in my hart Op kleintamboot die boom En strooi my as Oor die bosveldhorizont Rit die kaart, Dodig nie. Om in die achterblas, Sos ek in, Te baljaar, In die verting, Van die kraans af te staar, Die gelukkigste wat ek ooit was, Op die naart van my rug, in die natuur is ervaard, die winds in my naam, en dier die bottels wat knak, oor ek is kate laag. As die donker my kon haal, en die Heere my soek nie, as die oor so laag vergaan, en in die kandela van sterre val, begrawe my hart op klei, en dan word die boon, en strooi my as oor die bosveld oor die som Ge-esoleer en donderweer vaar van die wolke krabbers na die atmosfeer wat aan ons kleef en een volk bleef wat my boek deel spreek Jy weet ek het nie, Jy weet ek het nie, Ek het nie, Je wat ek ooit was, Op die naad van my rug, In die natuur is ervan. Die winds in naam, En weer die portels wat knak, Oor ek As die donker my kom haal en die heren my nie soek nie, as die oorsoen laag vergaan in die kandelaar van sterre val, begrawe my hart op klein tamboot die boom, en strooi my as oor die bosveld, oor die son. Dames en heren, op basgitaar, Hante Kennedy, op die bepoes, vrede naaktof, langs my, vir greep, as die donker my kon haal, en die heren my nie soek nie, as die oorsoen laag gegaan, en in die kandelaar van sterre val, hart, op klein tamboot die boom, en strooi my as, oor die bosveld, oor die son. En strooi my as, oor die bosveld, oor die son. Lurieka Raag en die Heelsfantasties met Lijn Tambootieboom. Op my spijskaart gaan ons aan met ons krye en die volgende edekie is die bitterbos of die bitterkaroo, dit is die kruis, socoma, salatia, dit is, a krui wat gebruik kan word, om, wonde, sere, en self syfilis te was, daar word ook gesê, dat hierdie afkoeksel wat jy maak van hierdie krui, ook help om hermatiek, hartleibigheid, en maagkoos te verlig, dit is die bitterwos, of die bitterkaroo, dit is die kruis, socoma, salatia. Syl die volgende enetje is die wilde, als dus die arte artemisia afra. Dit is een van die bekendste inhiemse medicinale plante in Zuid-Afrika. En die blad word meestal gebruik as behandeling vir verskye kwale, maar dit word hoofsakelijk gebruik vir koers, vir kouwe en boorsprobleme. Je kan dit ook gebruik vir geblokte sinese en hoofdpaine en jy kan ook die opgerolde blare in jou neesgate plaas, of jy kan hy dier gedroogte gepoerde blare gebruik om het in te as, om te help vir hierdie type kwaarde wat jy het. Dis die wilde als of die Artemisia afram. Die volgende ene kie waar gekyk het was die Koneysa, evafolia, dit is die oonbos of die bakbos. Die blare van hierdie plant is traditioneel gebruik om oonde mee te vee. Aftraksels word ook gebruik as behandeling van griep, koers, boers en selfs hart toestande. Geblokte sienisse kan ook opgemaak word door die stoom van hierdie plantse aftreksel in te asem. So ek neem aan jy staan oor een waspak met kookwater in met hierdie aftraksel in die water, en jy asem dit in, met die handdoek oor die kop, dit sal help om daar die bors op te maak, en die geblokte sinus weer op te maak. Volgende heetje is Ville Dacha, of die Leon Leonautus Leonurus. Daar word gegloe, dat ‘n opkoeksel gemaakt, van hierdie blare aangeween kan word, om verskye kondiesies te verlig, onder meer ekseem, hekerigheid, inzekbite en spierpijne, afkoeksels word ook gedrink om hoes, verkouwe en griep te behandel. Dis nou die wilde daga of die Leon leonautus leonurus. En ek dink, ville daga, gewone daga, ek weet nou verskil is tussen ville daga en gewone daga nie, let weet my bykie as jy weet, maar ek het gehoor enige type daga is baie goed om aller in kwale, te verlig, dit nou nie gerook word of jy moet nie die spuiskeiks van dit maak nie, jy moet een thee daarvan maak, maak een thee van die blare, as jy dit nog in die hande kan kry of as jy daar, daar nie achtertuin dat ek een plankje het, wat niemand van weet nie, van die blare en maak vir jou, een theekie met die blare en drink dit om daar die boorstoestande in jou griep en al jou kwale mee te verlig ek het gelees die sê, daar is 700 type kwale, wat genees word, dier Daga of Ganja, soos dit nie vir in die in die taal noem, en dit is hoekom die farmaceutische maatskapie, dat in skop, en dit Daga nie wil, weetig maak nie, is omdat dit soveel, syktes genees, en die farmaceutische maatskapie, sal noop om baie gehad te verloor, dit hoekom dit nie wil, wetig maak nie, laat weet my, of dit so is, weet jy iets daarvan, is dit nou so my, a wat ek ergens opgetel het, laat weet my bykie, is dit so, is dit nie so nie, maak hierdie, daga, die mens gesond maak het so baie syktes gezond, laat weet my bykie, wat denk jy van die storie Die volgende ene is die kankerbos, of die hoenerklok, Siderlandia Frutusens, is die ding sy naam, Sutherlandia frutusens dit is die kankerbos of die honderkloek dit is bekende medicinale plant van Zuid-Afrika en was eers dier die eerste zetlaars gebruik om maagkwale en interne kanker te behandel. Daar word ook gegloed dat die medicinale gebruik van die plant, plant van die kooi afstam wat uit, dit uitwendig gebruik het om wonde te was en inwendig geneem het verkoors. Die volgende plantse naansnaks, het word genoem kooigoed, dit is die Herelitschryrim piotolari, dit is een welbekende medicinale plant en een aftreksel van die blare is gebruik om ook verskye kwaal te behandel, onder andere koers, hoofdpijn en verkouwe, en menstruele krampe, die sachte blare en die blomme, kan ook gebruik word om kussings te stop, wat aan inzekte afweer en terzelfde tyd, rustel oloos uit pa handel, en een goeie nageris verzeker. As jy die plant ken, kooi goed, laat weet my bykie, dit klink so kooierag of bederag, dit hy jou nou rustig en dat slaap, laat weet my bykie, wat weet jy van hierdie planten af? Waard het, waard het nie, dat hy nou gal denk, as dit in kussingsgeskop stop word, sal dit aller nog hoogers weghou, of dag, loke die kohoogers, mens weet nooit. Voord ek nou aangaan, ons stop eers hierby kooi, goed, kom ons luister eers nog een stikkie muziek, en ek het vir ons nog een stikkie, so ons luister na Adam Tas met Sy Ben Batskel. Hier kom hy. Was a legend in die Gamtoors Vallei, Uitgewerkt by die kooperatie, Dien my al van sy huis. Sy fiets die het nie keers nie, Tegen die bulte moes hy stou. En amal het sy tjoen geker, Wat hy vluit so langs die pad. Bicycle oh, O Ben Bicycle Her uit dekwiel van hom getrak Met sy kostblik op sy karrier En a halfjack in sy sak En oor als langs die harde pad Oor jy hoe hy vluit En sometimes klopt dit zweerlik Of jy spiek al ek jy sy kry O ben by sy O ben by sy Faisie krij Hy sê my la nie Ek het het een keer lang teruggehoor Ek ken nie die naam nie Maar dit val so lekker op die oor O Ben Bicycle O Ben Bicycle En aan terug huis toe, terwijl hy vluit, vluit, rui Het hy een te veel a carriage, uit sy half uitgekry uit daar een steen, een aftrand, het hy een trekker overduik Het nooit die lores inkom nie, en weet nie hoe het hy gekyk O, ben, bicycle, het hy aan z'n neerster moet O, en amal op hier die aarde Zwa, so vluit, vluit gegroet En beteker, beteker, laat nacht Langs die harde, o, grondbad Hoor jy zee, o, o wees hier Wat dan altyd huis toe zo so, vaat Gaan, van een goe les daaraan. Geek my hart ontvoer voor jou kouwe vloer, waar die liefde net verliezen ontstaan staan. Vraak jou te veel om saamheid te deel, wat ander bij makar hou. Vraak jou te veel om saamheid te deel, wat aard van jou wil heen. vingers vaal, en die donker my kom haal. Kijk, hoe ek dier jou vingers vaal, kijk hoe val een man van saad, is die slot van ons verhaal, waar ek dier jou vingers vaal. vir jou vonger saai, vir jou rug op my te draai, in weg te loop, terwijl jy hoop, dat ek jou soos boek omdaai, vraag jou te veel, om saamheid dit te deal wat ander by mykaar hou, vraag jou te veel, om saamheid dit te deal wat hart van jou wil he, Kijk, hoe het dier jou vingers vaal, en die donker my kom haal. Kijk, hoe het dier jou vingers vaal, kijk hoe vouwe man van staal, is die slot van ons verhaal, waar het dier jou vingers vaal. vingers vaal, en die donker my kom haal. Kijk, hoe ek dier jou vingers vaal, kijk hoe vouwe man van staal. Is die slot van ons verhaal, wat ek dier jou vingers vingersval, en dit was dit ademtas met Ben Bicycle, ek hoop jy keer nog net so lekker saam met my soos ek saam jou keir en ons is nog steeds bezig met ons lysie van ons kry wat ons kan gebruik vir medicinale doeleindies, want daar wil ek net wees jy gebruikt op jou eie risiko, indien jy op medikasie is, op besok vir dit gebruik. Raadpleg is jou dokter vir die een van hierdie krye plant gebruik vir medicinale doeleindes en so ek sê daar die krykie rood maar die plant wat as die giftig is bly maar eerder weg van hom. Ek sal het nie aanbeveel om so plant te gebruik as het giftig is nie. Die volgende ene is die Felicia Filofolia dit is die Felicia of die steenbokbossie Een mensel van hierdie plant en so'n bykie menthalong gevoel, ja, dis die bladder, ja, is gebruik vir die behandeling van borskoole, asma, en bronchitis en een brouwsel van hierdie felicia, artemisia, afrasiville, as en steenbok mis is gebruik as genesing, geneesmiddel vir maasels. Nou weet ek nog, of hierdie steenbok mis ook een plan te snekt nou nie hier ergens gesien nie, maar het is nou hierdie braasel van hierdie steenbokbosie en steenbok muis, wat jy gebruik vir een geneesmiddel vir maasels, as jy wil. Die serrania of bas bakaferia is die aan aambuibos op die tandpijnbosie jy selfs worde die bitterbossie of die wild gentian genoem, jy kan hom drie keer per dag uitveindig aan die gebied anwend, die plant is ook giftig en kan skadelik wees, niewe sluit in duizigheid en oormaad gesweet, dit is die ambiboss of tandpijnbossie, ek selfs sal maar wegblij van hom, omdat hy giftig is, hy kan skadelik wees, onthal die vel absorbeer ook my giftstoffe en so en ek sal ieder wegplef van hierdie kraieplant of natuurlijke medicinale plante indien dit gif bevat die rinosterbos of die daise rothamus rhinocertoris of so iets dit is voorin bekend gewees as die elektropapapus rhinocertoris wat blijkbaar gebruik was as behandeling tydens die 1918 griep griepepidemie waarschijnlik om dit zweet aan wakker, en aftreksels van hierdie blare, en wat in takkies in brandwein geleef word, is een gewolde kaapse geneesmiddel vir maagkwale, soos maagseere en selfs maagkanker, swak spuisvertering, hierdie aftreksels wakker ook die edelis aan, een gewolde gebruik van die is om blaarpunte te kou om die doors te lees, dit is nou die rinosterbos of die disserom, Dyserothymus rhinoceros rhinoceros die penzia en kanavie, anker kan roe kan gekau of aftrek word om uit luifdewigheid en maagpijn te verlig, dis die anker kan roe jong takies kan ook gekau word om tandpijn te verlig die vitania somnifera, dis word die geneesbosie of die wilde apeliefie of die wintercherry genoem. Een pap word gemaakt van hierdie blare en dit word uitwendig aangewend om wonde, ambeie, absiesse en selfs syfilis te behandel. Ook asma, verkouwe, koers en griep kan met de aftraksel van die wortels behandel word. Die medicinale gebruik van hierdie plant is wijd en behandel van insekgevang en verdovingsmiddels, tot antiverouderingsmiddels, enige hieropskerpers, dit klink vir my na, en netige enekie, dit die geneesbosie, of die wilde appeliefie, of die winter cherry, die wetenskapelike naam is die, Wethania somnifera, geneesbosie, of wilde appeliefie, die, die syker karo, of die wild sugar bush, of die waxberry plant, dit die polisia, die, kamp Petrus, die was achtergedele van hierdie vruchte, het een soek soetswaar smaak en was blijkbaar dier die boere gebruik tydens die groot trek as een virsooter dier die blomdele fijn gemaakt word en hulle te kristalliseer. Vandaar die naam Theeseiker Karoo en daar word ook gegloom dat die stoom van hierdie Aftraksel van hierdie plant geblokte sinese oopmaak en bronchietes kan behandel. Een gewulde gebruik van hierdie plant is om verrette blare uitwendig op sere plaas, sere spieren en gewrugte en op kniesplekke te help om die pijn te verlig in sikke gevallen. Die davids wortel, dis die sesampelos of karpensis, sampelus, karpeensis dit is een baie bekende medicinale plant, vooral in die weeskaap en ofsakelijk die wortels en wortelstok word gebruik om medicinale redes, daar word ook gegloed dat die wortelstok gekou of aftrekseldafing gemaakt kan word om pitsere syphilis, cholera, diarree en blaassektes te bestry dit is die davids of davikie wortel die mysontbos of die ouk liefd Terrainium, die wetenskapelike naam, die Pelargonium coesifolium, die gedroogde blare van hierdie plant, het een sterk reek en verjaag ongewenste inzekte, veral moorte. Een teeg word gemaakt van die blare en dit word as behandeling gebruik vir hoog bloeddruk, rheumatiek en hartkwale. Dit is die mysontbos of die oukliefd terrainium. Die volgende eneke is die Pelargonium zonale. Da is nie een gewone Afrikaanse naam vir hom nie. Hy behandel die selfde syktes as die Pelargonium koolisifolium. Dit is nou die ene wat ek vooreen genoem het, so dit is die mysontbos. So as jy nou nie die weet wat die, zon, die zonale eneke nie, kan jy met die mysontbos of die ook leefd geranium gebruik die Eero Sepulis, Eero dis die Kapokbos of die Wilde Roosmarijnbos hy het sterk reek en kan gebruik word as 'n afweermiddel vir vloeie en luister hier die Woller geskap kop het een aangename reek en is gebruik om kussings en de weis met te stop dis ook bekend vir die behandeling vir neer en blaaskwale om met die aftreksel van hierdie plant die nere stimuleer om oortolige water te verwyder Die kapokbos word ook gebruik om smaak te verleen aan gerige disse. Nou ja, toe, dit is een goeie eneke hierdie, jy kan omtoets in jou koos gebruik. Die volgende is die koosiering of die I, do, I believe geranium, dit is die Pelargonium peltatum. Hy word gebruik om oortpijn te verligg, dier vir hitte opgerolde blaar in een oor te plaas, een verband kom, dat kan dan ook om die kop gedraai word, om die oor warm te hou, en die blaar in plek te hou. Een aftreksel van hierdie plantse wortels word gebruik, as behandeling vir verkouwe, griep en diarree. Dit is nogal goeie raad hierdie, so net voor die winter, om al die verkouwis en die griep, ook mee te slaan. Die volgende is die katsterd of die basm, Koepief of die ketstel, die wetenskappelike naam, die boelbaan, vloedesens, dis is wel bekend by Suid-Afrikaanse huisgezinne, en word altyd by die hand gehou, hierdie vleesige jellyachtige blare word aangewend op brandplekke, acne, insectbite, uitsla en op gepaarste lippe, om die geaffekteerde gebiede te verslag en gezond te maak. Dis nou die ketstert of die basem, Koepief of die ketstel. Die wilde of wild garlic, dis die tulbagia violicia, is die hofsakelik gebruik as behandeling vir verkouwe koers, asma en tuberkulose. Wilde knoffel word ook in kokens gebruik en verleen een heerlijke smaak aan gierige disse. En die gereeldige gebruik van wilde knoffel haal blijkbaar ook om jou hoog bloeddruk en jou cholesterol vlakke in toom te hou onthoud daar oom as daar die bloeddruk na die hoogte inskiet, kryf jy een wilde knoffel die volgende ek is rivierlelie dis die wild amaryllis of die sydrinium bulbospermum sy knole en blare is die resutus gebruik om ‘n brouwsel te maak ter behandeling van hoes en verkouwe, hulle glo ook dat die uitwendige aanwending van hierdie brouwsel sal help om wonde, ambaye en scrofula, dis een vorm van tuberkulose, te verlig en te genees. Voordat ons aangenees nog een stukje muziek, en ons luister na Jay en Eliane My met hulle verliefde. j en Leani my met hulle verliefde. Ek hoop jy toe saam met my geniet. Die paarkies sing daar te prachtig. Ons gaan amtoes luise van krye en alle gebruike. Die bitter alwin of die kyp alo is die koeis gebruik as die as wondbeskermer. Die blarese sap is ook gebruik om brandplekke te behandel en om inwendige en uitwendige parasiet te behonde en beesten te verwijder. Die Afrika-stamme wen die sap aan as behandeling versiere. Die sap is een sterk begeermiddel vir beide mens en dier, maar die kan ook een heerlijke konfeit van hierdie blare maak. Vandaag word die bitter alwein gebruik in verskui vorme, onder andere in pillen en smeermiddels en Dit is kommersieel belangrik as een laxeermiddel en word gebruik in talle gewulde mensels. Dit die bitter alwein op die kyp alo. Die volgende keer die melkbos, dit is die Erofia Marot marotinica. Hierdie een is giftig, die wit melksap is giftig en was die kooies gebruik as een pylgif. Dit word vandag uitwendig gebruik vir behandeling van fratte en lidhoorings, en daar word gesê, dat die melksap die fratte en die lidhoorings versag, en uiteindelik laat afval. So wees maar versichtig vir hom, hy is tochal redelijk giftig as hy gebruik het, om aan die peilet te sit om te jag. Die varkoorplakkie, of die kouterie, koutere bos, of die pieks eer, se vleesige blare word as pleister aangewend om fratte en litterings te versag en te laat afval. Drupels van die fratte blare sy sap kan gebruik word as 'n geneesingsmiddel vir oor en tandpijn. En daar word gegloed dat die kooi een blare van hierdie plant geëet het, naardel die dier geëet het wat weens maltziekte gesterf het. Dit is die vark oorplakkie of die kouterie. Op hierdie noot gaan ek jou vandag groet Onthou, as jy wil adverteer op een van die stasies, het sy dit nou netradio SA of FM stereo is, kontak ons geris, gaan bezoek ons webblad, sy jy by www.netradioSA.co.za of www.fmstereo.co.za. Kijk onder die hoofie, kontak ons, daar is een vormpie wat jy kan invul, voltoe jou besonderde en ons sal terugkom na jou toe, met een prijs wat jou saak sal pas, het sê of jy nou bescheid het, kooper, uh, operatief of eenmans saak, of jy nou landswijd wil adverteer, of wereldwijd of net in jou area, kontak ons, ons gaan jou help om daar die product van jou, ook in die kiemerruimte te kry, as jy wil adverteer op ons webbladje, ons is speciale pakiete, kontak ons op die netradio SA se blad, het ons al 1.5 miljoen besoekers oorskryf, oorskryf ons trek na nou baie na by 1.7 miljoen, kontak ons geris, dis definitief moeite waard, om by ons een pakket te neem, om jou product op die radio as ook op ons webverbe te kry, kontak ons geris. My skapadres is kori.slabber3, of jy kan vir my eposes stuur by kori by Net radio sa.co.zita en ek kom terug na jou toe. Jy kan ook op die webwerf gaan rondloer, dit is daar onder die produkte Kijk maar op die hoofdblad, sal jy ook sien, daar is syke hoofies wat sê, advertensie of potgooie, daar is natuurlijk potgooie van al die vorige programme, wat jy daar gemis het, is ook daar. Ga na potgooie toe, gaan luister weer, vir al Dokterdien die eiderse oordenkings en Israel van die Bijbel en sy eker is ook op die potgooie, hy plaas dit konsensie hees op die potgooie daar so as jy dit mis, kan jy met die grootste liefde na die potgooie afteningie toe gaan en gaan na die potgooie luister wat jy graag nou wil luister die meeste van ons pro uh, programme word opgeplaas so daar is nie een probleem indien jy een programdaak gemis het nie. Ek wil net weer eens noem, die radiostasies meng nie in met politieke of goedstienstige argumenten nie, raak gelat die betrokke daarby nie, die artikels en materiaal gebruik in die programme is nie noodwendig die siening van die betrokke omroeper of die radio nie, maar die van die artikel of die berichtskryver, die radio geef berichte nie steer, soos ontvang en is neutraal van enig politieke groep of agenda. Die programme word ook aangebied in samenwerking tussen net radio SA en FM stereo. En moet nie vergeet nie, Om 7 is Dr. Tini eiders op die lig met sy gebruikelike oordenking. Ja, wat is donderdag? 7 is Arlene op die lig met boere muziek. En om 8 is dokter. Tini op die lig met sy oordenking, waarna Jolanda oorvat met haar laat nachts kof. Luister gerust, is die heerlijke muziek wat sy speel. So die hele aand is daar programme en in die tye wat daar nie programme is nie, is daar heerlike muziek op die auto DJs wat speel, so skakel gerig en keirramt ons, nooi al jou vrienden familie, om deel te word van hierdie groot radio familie ons is lief vir jou sonder jou het ons nie radiostasies nie kon ek ons geris en ek gaan vir jou uitspeel met Riekes Naal Bok van Blark en Dauzie met hadekole baie baie dankie vir jou ondersteuning, en saam keier, dis my riem onder die haard, om saam jou te kuier. hy is Rieke Snel, Boek van Blark, en Tauzie met Hadekoole, lekker ontverder, tot ziens. Dis die reek in jou kleren, dis kant middernacht, dis die mannese stories, oor die dagse jag, dis die netter van die hout, wat die vlamme lek, is my hartse plek. Vergeet van gister, mor is nog o dag, o, saam sal ons huil, en saam sal ons lach, bring die boksgitaar, wat een man moet sin, ja, man moet sin. Man, het is een voorrecht, om een harde kool te deel, al die bloedbroers by mekaar, waar die vlamme vriendschap zeel. Man, het is een voorrecht, om hier vandaan te wees, Onner bosveld maan, brand die harde kolen saan. Na na na. die groenmoepani ja dis die ouluidlip is al die sterre in die hemel wat stil daar sit luister allemaal saam na die vier wat praat na die vier wat praat kom sing bykie saam met ons man het is maar voorrecht man het is een voorrecht om een harde kool te deel alle die bloedbroers by mekaar wat die vlamme vriendschap siel man het is een voorrecht om hier vandaan te wees onder die bosveld man brand die harde kool sam na na na na na na harde kool Man het is een voorrecht Na na na na Harde kool Braat Daar onder die bosveld Braat die harde kool Saam, nou wil ek julle hoor Man het is een voorrecht Om een harde kool Te deel Al die bloedbroers by mekaar Waar die vlam Een vriendskap seel Man, het is een voorrecht Om hier vandaan te wees Daar onder die bosveld, man Daar brand die harde kolen samen Na na na na Na na na na Harde kolen brand Man, het is een voorrecht na na Na na na, na, na. Harde oh, koele brand Manne, dit is al voorrecht Oh, na-na-na Na-na-na-na Harde koele cool, brand Manne, dit is al voorrecht Oh, na-na-na Na-na-na-na Harde koele cool, brand Onder die bosveld, man pra die harde kool saan. Daar onder die bosveld, man, daar pra die harde kool